Verwusst darf ich euch gut aushalten mit der Diere? Fragt er mit Logik. Voran noch bei der Batten von Heiser und Warsche, zieht sich er rein zu sein. Nachdem putzt er sich hoch, fächelt sich und bärstelt sich. Hat keiner hat sich zu ihm nicht zugeriert. Allein vor der Luft von einem nur Mann hat er mehr. Die Schreien haben gar nicht zu sagen auf seine logische Kehnes, aber fein haben sie ihn erfahren.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 Sogen Weibern häufig zu Mattis und dem Nahem suchen. Es zu Masel soll er mal so dienen. In Ofen kommen alle Schreinen vom Haus zurück von der Arbeit. Jeder hat der Blick zu den Nahen in den Keller rein, wie ein Lämpel scheint trieb. So zusammen mit Masel wünscht man ihm, dem Nahem und dem Mann, wo es hat vergrößert im Hof. Von allen Seiten kocht man ihm und man prägelt,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 Bei aller Treppe stehen purlach und schulten und schuschken sich, Mammes rufen, Techter schlufen. Mit vermagten Steuern trugen halb ausgetanen Männer ein aus Streusäck auf dem Häuf, Kischens und Kolderis und legen sich Häusern unter den Himmel zu raten und sich von Engschaft, Sticken und Umfleit. Mäuden schleppen Kolderis und quitschen zuliebte Jünger vor Zschöpensee. Man bett sich heus wie Nora Winkel auf Fuhren und Plattformen. Scheindl, gewohnt zu waschen von Manugem, schleppt er raus die Küche ins Verstieg und legt sie aus und heub weiter ein bisschen vom Mistkasten. Mathe schämt sich, er raus kein schluffen in Dreußen. Scheindl beisert sich. Du is nicht Bias, gesagt sie. Du is warst, alle schluffen aus euch. Zu Morgens vor Tag heuben sich die Neuschreine oft zugleich mit allen Menschen, und geht rein in die Arbeit. Matthias nimmt seinen Sack, wo er jungen lang geschleppt über die Dörfer, und geht von Häuf zu Häuf in die weitere Gäste. All der Käufig ruft er zugleich mit allen anderen Schachers, er rufreißend den Kopf zu den Fenstern. Alte Schier, alte Kleider, alte Kappelöschen, alte Häusen. Er hält vorsichtig bei sich die etlichen Gülden, wo Scheindl hat ihm gegeben, gerade zu überzuholen, wenn er zu sehen ist, als Gott wird zuschicken. Scheindel lasst über das Kind bei der Schwester lachen und geht er weiß ein neues gebutzte in Kreustörte schät zu sicherstellen es versehrt bei der Schwester lachen vernachmenen. Noch ein ganzen Tag kommt Matthias heim mit der poor alte schier und mit der zerknietschen weiß westel zu erfrag, wo seid er get sein gehandelt. Scheindel greitet zum Tisch frisch gebäckerbeig Wo es im Piask pflegt man als selbes Nischessen, euer Hering und Kartoffel, und sie erzählt wegen der Erde, wo es sich machen für ihr und für die Kinder. Mattes tinkt aus Breutensalz und rätst still und umdreist. Ich wollte wollen, nach mir soll weiter sitzen und lernen, murmelt er. Er hält schon weit in Teure. Scheindel zerhackt ein Stück Keul bei der Kirche und beweist ein verflammt Bohnen von Feiereräusch. Du bist ein Spiask, sagt sie, du bist ein Walsch, jeder darf du arbeiten. Mathis schweigt, wie du mitst, nur ein Sift beim Menschen. Jeder Sift reißt euch ein Stück Herz. Scheindl, können sie schieren. Als es passt, dir zu haben, Scheindl, für eine Tochter, schreit sie, passt dir zu haben, nach mir, für eine Tochter. Mathis verlegt die Hand für ein Meul. Scheindl, Gott ist mit dir, bitte, Menschen wollen hören. nachmen kök da vertrachte aus dem großen häuf auf die gasflämler was kein mu hat er seliges nicht gesehen und er hält mit scheindeln ich will nicht mehr lernen sagt er ab bessener morgen muchel vom winkel häuf zieht er die gitarre macht es sifts beim benchen ein böhnische leulem reitet er euch mitten zugen hatte sie so ein himmel kapitel 16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 ruft sie mit der Hochkol also machen kei schick Ballbuster zu, zu kaufen habt der weg menschen gehabt von ihr dienen in bäckerei sieht sie zu gebäcks so weiß dort wie sei, mit den Bäckern, bei sie um zu gehen mit dem bäckers weil welche sie kauft der begel sie kennt sich auf der scheure weiß wusste zu und sie tät ihr jönet da finden nicht nur für sich allein nach euch von der stube Sie weiß wiffelt de Sohn gbar dem Polzampfengas er soll er lausen sitzen miten keusch gebags hot es jetzt verbotten sie da schmeckt wie wie weit wenn der älste vom zirkel geht durch de gas und sie and läuft bezeitens miten schweren keusch jeden rate wird lasst mir reine gewelb beize bei de creme sie sollen die rein lassen miten keusch auf über zu warten bis der älste verdurch ein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 er wegzugeben ihr Kind die ungesammelte Milch wo spart durch ihr Brust. Sie tülle die Säufele zu sich wo es kückte auf ihr mit größen schwarzen Oigerlach. Sie küscht es die Händler, die Weiche und Fulle, jeder Lächle und die Fingerlapper sind und sie glätte sie die reute glatte Passensur wo sie so wie er der Wachsenschön. Äußer meine rät sie mit Herz dazu. Leben meins, grün gilt nicht, Wormum glicklicher. Euch Nachmanen hat sie ja weggegeben auf der Leher zu a Becke. Takez um eigenen Becke, bei welchen sie kauft das Gebäck jeden Vertug. Mathis hat starke Sifz darauf. Ob schon jo machen für Nachman an Balmeluche hat er gewollt, dass man solle machen für ein Eidel an Balmeluche, für ein Seigermacher oder ein Heimbinder. Aber Scheindl hat nicht gewollt hören. Sie hat gewusst, Als man der schöne Maluch ist, müssen wir den Südschulen der Meister. Eure kriegt man nicht zu essen beim Balaboos für die etlichen Jürgen der Leer. Und sie hat ihm aufgegeben zu erwecken, wie man kriegt Essen und Schlupfung von ersten zu gehen. Und man kann noch verdienen in etlichen Groschen der Leer bei euch. Also man täugt sich. Sie hat ihm aufgeschoren, dabei ist mit der Scheibe bis zum Bein. Er ist eine Schleusende wie ein er Schiefe-Jingel in einem reingeführt in der Bäckerei in Kehle. «Hot du siehst, er?» hat sie ungewiesen auf ihm, den Bäcker. Er ist ein ordentlicher Jingel. Er wird kein Gebäckstischer Reus drücken, Cholile, nehmt ihm. Der Bäcker hat geweigte, verkascherte Fies in einer Schüssel warmem Wasser und mit einem offen Eug durchdringlich betrachtet zu scheinen Dicke Buchau. Hot Scheindel hat gar nicht von Nachmens Feis übergelost, hat der Bäcker an ihm der Sehende in mir Schiewebuche, wo sie es ihm gelegen in alle Beine und mehr von alles in der Schämeftigkeit. Wie heißt der Räbbuche? hat er ihm gefragt mit Heusig. Nachmen hat er singel gesagt, der Verschämte. Setz dich er up, Nachmen, und kratz mir die Pientis, hat der Bäcker befeuillend, auszündig an ausgeweigten Horekenfuß. Nachmen hat er sich hat geöffnet die Kahl, die Gäugen, voll mit Kittisch. Der Bäcker ist geworden, ungeduldig. »No, wo stehst du leckig?« hat er ihm gestruft. »Habt er dir etwas geheißen?« Scheindl hat gewissen mit der Finger zum Brüder. Er so tun, was man heißt. Nach mir hat er gefolgt und genümmelt sich zum ausgestreckten Fuß. »Besser, stärker, unrachmonisch«, hat der Bäcker befreulich und vergangen sich in Hanoi. a Bäcker jengel vertüleg im bessere hand soi soi sitzen der kasoi mit de ausgestreckte fies was nach mir unter dem gekratz der bäcker upgerettet neu im fernaeim lerngel seinem essen wird er kriegen bei mir zu der seit hat er gesucht schluffen kennen er der bäckerei auf der zek mail auf jeden peiser weil ich im geben etliche rübel am matone nur drei jo weil da wären ein Gesellen auf der Woch. Scheindl ist eingegangen auf die Tneu. Der Bäcker hat der rausgeschleppte Fies von Jindl's Hände und nun gesteckt die Steckstier. Das Kapitel sollst du ein Ruppwerfen für sich, hat er gesagt zu Nachmann. Ich will nicht schon ein Karabon im in der Bäckerei. Ich verleuze ich ein Rettel von dir. Nachmann hat er ausgetan die Kapitel. Der Bäcker hat dem Ruppgescharrt das Hüttel vom Kopf. Ein Bäcker darf trugen ein Mitzel, hat er ihm gelernt, ein Papier und Mitzel, wie ich trug. Seist, nachdem es gestehen ein Verleurende. Zerch demu wäre es gestehen ein Blösenkorb. Ihm haben gezeugt, beide Hände zu verdecken dem Heulenkorb. Der Bäcker hat ihm ungetun sein Vermeiligt Mitzel und ihm übergegeben sein Gesellen, wo es hat mit der Po berdige Hände geknottenen Teig. Dreiteils hat er gesucht zum knetenden Mensch, nahe dem Seuche zu der Hilfe. Mach von ihm leid. Dreiteils hat er Kugetun auf Nachmannen mit der Portriebe Eugen eingerahmt in erzündene Blutreute wie ein Pirn und gepatscht mit den berdigen Händen weichen Teigen. Kein Brinkwasser, hat er befreut. Nachmann hat er nicht gesehen, dass er nicht mehr unter der Hand hat. Wie ist er nicht mehr? hat er gefragt. Beim König Sigmund auf dem Knoppel hat er knetendige Pachau in die Entferderungst auf die Krücke vervorstellt beim Schloss. Einziger Säger-Bartug hat er heute heraufgebracht Mittag für alle Gesellen. Der Mittag ist gewesen ein Fetter, ein Gedichter mit einem Sackfleisch, süßen Meeren und eine Fülle mit gefielten Kischchen. Heute ist es gewesen in einem Wochentag. Dreiteils hat er umgelegt nach mir eine hübsche Schüssel Nachman gewohnt zu den Tag bei der Eidl-Ballabwattem, hat gemacht ein Bruche, gegessen mit der Recheritz, übergelost. Drei Tage ist und gekickt auf ihn mit Triebeugen. Also er ist der Rebbe, hat er gespott, ein Bäcker darf reiben auf alle Zehen, soll es Gurnisch überlassen. Nachman hat alles häufig gegessen und geschämt sich zu bändchen. Die Gesellen sollen nicht lachen von ihm. Die Gesellen haben sich ausgesetzt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 Dreiteils hat euch gezahlt das verspielte Geld und noch tumultiger getaschte, vermählte Kurden. In Drößen hat es ungescheint. Die Menschen sind gesessen in dunklen Kehle bei dem Schein von einer Gasflamm, wo es so gebrennt von der Rehe. In hoher Nacht Arbeit gespielten Kurden, gestellten Kuhn, eine ganze Woche leunt. Nach mir ist gesessen und versagt, zugehört sich zu dem modernen Kurdenrät, wo sie sich nicht verstanden haben. zu de gelächteren Kriegereien und Messewärter von de Spieler in Nalamul er a gschlaufen bräng in a nei Päckl Papiros für de Gesell. Sie haben geräucht gseit, ein Papiros in zweiten veräuchtet. Gedichte von alle hat geräucht drei Teils mit treute triebe Augen von euch sein in de Nacht, ihr er saßen bei de Kurten. fette Knollen, ruhig gelöst durch den auslecheren Meul, gehüsten, getascht. Die Nächte soll es nehmen, hat er gescholten, Kaseida, wie der Schirr nicht gehadet, drei Teils. Es ist kein Masel, nicht du? Er hat Kaseida verspielt. Vernacht ist er bei der Busse reingekommen und zu juckten Menschen. Kartoffnick ist, hat er geschrien, hält die Kurten zu reißen. Fuss nimmt man sich nicht zu so der Arbeit.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 gleicht ne stellen updavenen aber er hat nicht gewagt es zu tun in dabei sa vernachtekschu wenn de mide nicht ausgeschlufene gesellen nehmen sich zur nachtarbeit schleppen dik demms wasser zum teikasten hat er gefehlt a meure vergott versandt durch lassen friera penchen und ist da davenen aber zusammen damit hat er gefehlt dann noe von half keiris von puterfern von a null und nichts für De ratzennde Winkeln hob mer heuer g'regget de Sack mail. Schaf so, vom erschten Teil. Zweiter Teil, Kapitel 7. Auf de Warschaver Hauptgassen hot der Kriegstimmensplatzje marschiert. Russische Agenten, Polizianten iibergetoenen zivile Kleider, so sal neue Empf vom de Menschen vom Volk, hobn feierlich gespannt mit Gass.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 hat die Gassenfrau gequitscht. Die Marschierer hat mir applaudiert. Wie auf allen Mäuren ist euch auf Raffula Malachs abgerissene Mäuer gehangen ein größer Plakat, in dem zwei käppigen Odler platziert, wo es hat gerufen, alle ausgedienten Soldaten bis 45 Jahre zur Mobilisatie aufzuschlucken in den Säune, wo es will unruhrende russische Greinitzen und zu erobern nahe Länder und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 Es gebe nun geschrieben: Als Mattes, der Sohn von Juda Ritter von jüdischen Gläuben, ist als Soldatenreserve ohne Rang ein Fußgeher und er darf zustellen sich auf jeden Ruf zum städtischen Kommandant von Garnison, wo er gefunden sich. Der wird von Haus Refola Maller ins gegangen von Tier zu Tier, wo er servisten wollen und geklappt mit den Stecken zu Darmunen, man soll sich zustellen Zeit. wie man hat den Befeuern vom Polizeizirkel. Eure, in Mathes' Keile hat er umgeklappt. Mathes' Ritter hat er im Dusmo gerufen beim Nommen, nicht beim Nummer von der Wohnung. Gedenkt sich zur meldenden Zeit, ihr hört? Cheia, Balabous, cheia, hat Mathes geämpferter Treuriger. Behalten der Freie, noch in der ersten Davon in der Schule in Heuf, hat Mathes nicht genommen, die im Sack auf der Platz ist wie Tomit,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 Heute ist es gehangen auf Wurning, als Weiber ist verwehrt, hereinzukommen. Ein schickerer Unteroffizier, ein Kleingewichsiger, ein Krummphysiker hat gefochert mit der Schwert und geschrien, als er wird alle Sonnen mal schneiden wie die Hosen. Die Hefgäres von der Mokumme ist gelegen schon in jeder Winkel. Hey, Mäusche, haben die Soldaten gelacht von dem Russenwist in langem zerrissenem Gelattel. Go, lob die Bord! Mir kennt doch nach unem Fergeneral. Mathes hat sich ergeben gesetzt nach Winkel operiert, in obgewart bis de Tieren von der Kanzelarie wenn sich öffnen. Nur hat für es Schuh warten oder gekriegener Zettel auf drei Tage. Zittern sich ein wegen an euer selnoche Kleider von Sechois. Alte sind es geweihte Kleider, zerknietst der Fleckte und zur Kreuse, was haben nicht gepasst Mathes euch gehabten Guf. Der Reier vom Schimmel hat sich stark getrunken von sich. Zerkneitschter und größer von uns ist gewähnt das Hüttel, was da es auch aufgefallen ist, über die Augen. Scheindl hat euch verrichtet, vor dem Futter die etliche zuhörte Hände, was sie hat vermogt, zugefestigt, die Kneipp von dem selnerischen Räkel, sie soll nicht auch aufgefallen. Mathis hat euch gesucht, dass ein Stück leidend herumgeschnitten er ist, in eine viereckige Schmattgerle, in eine reine damit, zum Schuch und dem Schuster, wo es hot tint, auf ob sie glanzend schier. Mit ein paar Schnitzsteckerle, wo sie er hat eingetinkt in den schusterischen Tint, hat er alles gekasselt, auf ein Schmattgerle, als er als Matthäusjur, der Sohn von Arje Jehude, von der Gehille Wasche, und er betet jeden, zu bringen ihm zu Käfer Jesrul, eurer wird fallen im Krieg. Durch Matkele hat er mit Krumme stark zugenäht, zum Teil des Guten, wo sie er hat umgetan auf dem heulen Leib in den Hemd. Schabes in der Früh beim Davenen hat er gebeten beim Schames, er soll ihm geben an Aliye, zu der Teure fahren er weg ein auf der Muchume. Der Schames hat ihm gegeben ein scheiner Aliye, er war guvete. Auf dem dritten Tag ist Matke weg zu der Bahn, wo alle Reservisten haben sich versammelt haben. Mit der zuläuse Selnerische Hüttel, mit der schwarze größere Bord über dem zerkneitschten, verfleckten Selnerischen Rock, mit der verleigten Schnell über der Brust und mit der Talis und Villen in der zerrissenen Sideru im Selnerischen Rucksack ist er gegangen zu Fuß zu der Bahn bei Gleit von Scheindeln, Nachmen und die übrigen Kinder. Beim gepackten Wursaal haben Weiber gejummert auf seine Männer, die Soldaten. »Wo lasst du mich heben?« haben sie geweint und gefochten mit den Händen. Die Wachsoldaten haben sie gejuckt. Genug, genug, Babis, hereingehen, haben sie getrieben, die Weiber, und haben sie haben sich gerissen zum Zug. In dem Massewaggones, auf welches es ist, umgeschrieben 40 Menschen, 8 Pferd, hat man hereingestirbt, Soldaten wie viel Noras haben gekannt herein. Unteroffizierende haben mit Kreid umgeschrieben auf der Reute, Waggonentieren, Berlin, Wien. Matthias hat zum pfiffelten Mal gesägen sich mit den Kindern und geküscht haben. Seid gesünd, den vergesslichen Gott hat er gewohnt. Tate, komm zurück gesünd, haben die Kinder geweint und schreibe ab Rewo. Etliche Weiber haben sich zujummert in der letzten Minute und gelassen nachläufen sich mit ausgestreckten Händen nach den Waggonen. Ein militärischer Orchester, freilicher und tumultiger hat verheiligt die weiberische Gewinne. Der Lokomotiv hat gefeift, ungeräuchert Weg. und erweckt. Ätlere Tage hat Mattis geschleppt sich in der Bahn. Die Linie ist gewinnt verlegt mit Zügen. Die Offizieren haben sich gekocht, gefochert mit den Schwerden, auf der Bahn hat schallend gesagt, sie so sollen reinmachen den Weg, aber der Zug hat sich nicht gerührt. Vergangen ist mit Soldaten bei Heimes, Steinkäulen, Arrestanten haben sich gemischt, geplant hat und ich gekannt er es glichen. Wenn es mer gestanden für gefuhr. Punkt, wenn daheim hat Matthias jeden Vormorgen verkascht dem linken Arbe und geleicht fehlen mit der verholbene Marbo von sein zellnerschen Rock über dem Chaliat und mit an ungespart leus zellnersche Schtell auf von grüchen alten Schalrosch als er gestanden in engen, ungeräucherten, in den besticken Waggon, und gedarmen, froh, schlugend durch sich im Harz beim Tachnohn. Die gauischen Sälener haben von ihm gesperrt, nachgesperrt sein dürfen. Er hat sich nicht umgekickt und gebeten zu Gott. Die mitfuhrenden, gesellnerischen Kesseln haben gekocht, Fleisch und Kreuz für die Soldaten, große Portes Fleisch, was man da langt, auf Steckerlach,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 Auf Grennitzfluppes und Schlagbahnen hat man gekannt sehen, als man geht auf fremde Erde. Die Soldaten haben begneift geräuchert mit Horkenpapierossen und geplundert sich mit den Bajonetten einander. »Mir sind in den Nestreich«, haben sie gemurmelt, marschierendig unter der heiße Sonne. »Mir hat nicht gesehen, dem Säune verdäugt. Wenn wir so rein in den Wald, hat es umgegangen, regnet mit Keulen von allen Seiten.« haben gele Räucherlach gekreiselt sich in der Klugelluft, über die Käpp haben schwarze Aeropläne geräuscht und gekreist. Die gleichen marschierenden Teile, wo es auf allen Maneuvers hat, hat man sich gelernt, wie er soll zu gehen, vor uns auf den Säunen, sondern sich zu krochen unter dem Hügel von Blei und räuschenden Aeroplänen und gelaufen zurück. Mathis ist gelaufen zurück mit allen, wie er es früher gegangen ist, vor uns gleich mit allen mit. In nächsten Steidl auf der russischer Seite haben die Läufe des Sellner sich aufgestellt steinhentische Seen haben gefochert mit de Schwerden der Verzierung wo sie eine die erste gewand zu laufen der jüdische Krämlach in Mark seine geweiht verhammert de Loden von de Steiblach von Markt de hungrige Soldaten haben gerissene Tieren von de Krommen der auftretende Bulkowik hat geheißen, brengend zu sich dem Ruf, und der Roschakul von Städten über Fäulen sei, aufzuhängen im Mittenmark, veräußgebende militärische Säudes von russischen Chaik zum Säune, und es hat Gäum gewöhnt zum Uptreten von russischen Militären. Zusammen mit alle Selner ist Mattes gestanden im Markt mit der bichsten Hand und gesehen, wie man schleppte bleiche Jiden zu der Fliehe. reibe nich allo elam hat er geschärbt zu gott wie er soll kennst du es zu sein bei der straatacke was da russen haben gemacht zurückzutreiben dem schöne es hat es gefallen die soldaten die begreber haben nicht gekekt auf sein zigenat schmatkalat zum tellen guten zusammen mit dalle überge gefallene haben sie immer reingeworfen in großen flachen grub in vergossen mit kaler zu vermeiden mer geht es auf dem großen grub haben sie herangestellt ein Zeilen, ein Prostenzäilen von zwei oder die Gezweigerler. Ein Offizier hat mit einem Messer abgeschnitten die Kore von Zweigl in der Breite, er hat eingenäßt ein Stückchen Tuschbleifäder mit Speiers und mit ausgezickelten Buchstaben umgeschrieben auf dem Holz. Ehre die gefallenen Helden von dem Zarenvaterland. Kapitel 18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 wo es gehen in den Tausendern vorbei, der steht zum Front. Käuft, käuft, Liebchenke. Hutsch sie weißt, als es ist ein Arschgatt zu suchen, ein bisschen zwischen so vielen Tausendern, guckt sie jeden seltener Pohnen. Toma wird sie da sein, dem, wo es hat ihr Herz am Morgen gefangen. Und guckt wie einmal, wenn sie vielleicht fragen den Postträger jeden Tag auf einen Brief von jenem, hat sie gewusst, als ob es kommt, der Brief, geht man ihm eine Meile hoch,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 von der Weiber genümmel Verdächtigen, als eb es ist nicht glatt mit der Reutur gesprengelt Jüngerle, wo es drückt sich wie ein Rohr über den ganzen Häuf. Wachst, wo man seitdem nicht. Eb es zu lang ist Scheindels Mann bei der Selne. Es nimmt gut, kann es oft nicht zu sein dienen. Mit weiberischer Neugierigkeit schnappen sie herum die Kehlerstube beim Mistkasten und kriechen Scheindeln in die Leber. «Eppel seht, mein im Gorn ist dein Mann, Weibel, fragen sie ihr, jedem Mann, wo sie kommt, mit dem Keuschgebäcks. Scheindl verantwortet sich. Mein hat im Gemüseverhalten in der Möchumme. Die Weiber schocken frum mit den spitzigen Gemberlern. No, Meile, no, es ist nicht unsere Reise, sagen sie. Aber glattig ist es nicht mit dem Selner deinem Weibel. Lass mich nicht ständig mit der Reihe, Gott, nur.» Mehr noch gucken sie in Keila rein in die Schabmusem. Der Schädel bleibt ein ganzer Tag daheim und Gäste kommen sie. Das kommt nachher nach Hause von der Bäckerei im freien, schabestigen Tag zu sein, die Stube. Heute ist er mit von einer ganzen Woche Arbeit, hat er sich zu der Zeitung, hin, wo sie heute eine ganze Woche nicht ganz Zeit gehabt haben, zu lernen und schlingt sie ein, einer noch der Zweite.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 Zusammen mit ihm kommt mit sein Älster von der Bäckerei, die drei Teils. Ein ausgeputzter, in einer neuen Anzug, in hellgeäule Schirr mit einem Skrip und einer rot-kollierten gepressten Vorhemdl und mit Gummeln in Manchetten. Er soll gar nicht scheinlich auf dem wachigen Bäckerjungen mit den nackten, berdigen Händen voll mit Teig. Punkt der Zoll hat der Schabbes eine neue Nummer nicht drei Teils, nor haltisch in volk klingend dick leuste eugen seine seine reut witermit und seine viele eus noch kranker in reuter von reinem eus gegoldenen eus gewaschenen ponemaros scheindel wischt gut a bänkel vat dem eus geputzten gast es sitzt menasche steitnish laht sie im ein beim emessen numme seine menasche haupt unter beide eus gepresste heusen Auf dem Knätsch beweisen die, die Brägen von nicht ganz weißen Unterhäusern und spart und im Kopf in beiden Händen mit von einer ganzen Woche nicht auslufen sich. Als es ein Stück an Brief von Tattenscheindl hat, fragt er mit der heiseren Kohl. Ein Gott weiß, was es ist mit dem Siftscheindl, als ob wir in Wasser rein. Menasche nimmt er aus von der Kirche an Papieren im Beitel und teilt die Kiegelach allem in den Stieb. Die Kinder scheimen sich zu nehmen. Hoz der Reier vergeht sie in den Auslöchern. Der einzige, was schabt die Kiegelach, ist der kleine, auf Rummerle, scheindles Kind. Ein Reuthuriger, ein Schwarzäugiger, mit einem vollbrunnen Summersprinkel, ist aber feiglich und rierübdig und ein sehr dreister. Noch, Väter, mein Asche, ruft er und kriegt zu ihm auf die ausgepressten Knien, von den nahen Häusern. Sie ist gut. Scheindl treibt ihn von Fremden, sie hat mehr, das Kind soll nicht ausmieren, Menasches nahe im Anzug. Noch mehr ist sie er unruhig, was Menasche bringt, jedes Möbelkücher nach dem Stieberein. Menasche macht es zu Gornisch. Die Narschkeiten Scheindl macht er weg mit der dreißeldecken gummenen Manquette von seiner Hand. Es spielt nicht keine Rolle bei mir. Es geht ihm sehr gut, meine Damen und Herren. Sinti Muchume hat sich ungeheuert. Zulieb seine kranke Augen, die er sehr hat, hat man ihn verbrokiert bei den Soldaten. Er ist geblieben der Elster in der Bäckerei, der ganze Kolbe lag bei seinem Ballabus. Auch sein Bucherische Wert ist stark gestiegen, und Sinti Muchume hat ihn behoert ihm, er wegen ihm in Muchume. Schatrun ihm reißen ihm die Bäckerei ab und geben ihm die beste Kallis, Fleischige Meuden, eins und eins, aber Menasche will nicht hören und kommt jeden Schabes zu Scheindl in die Keile. Zu dem Beitel Kiralach, wo sehr er backt, allein nun, kauft er euch ein Kiralach und Rebennisslach. Nimm Nisserlach-Scheindl, sucht er jeden Mal, wenn er erhobt sich häufig von Rimmel, verschämt von seinem Schlaufen in einem fremden Stüb. Hotschi sucht ihm ihr, Rettet sie ihr auf du. Er ist nicht mehr kein Jüngerle, ein paar Mädel, ein Fertziger Schein. Und er sucht alle Mädel du. Nicht nur die Dienste, wo sie in der Bäckerei kommen, noch alles in die Schulter, noch auch viele balbatische Mädel euch. Scheintl knackt die Nüßlech und sie muss es mir naschen, für wo sie schluft sich nicht aus. Als Norge spielt sie den Kurten den ganzen Tag, sagt sie. Bei Nacht arbeitet sie und bei Tug spielt sie. mit näschet zeigt euch Leiterig die Ausgabe der Oder die, die Gehend also ja als beide gummenen Manschetten kriechen den ganzen Reuß von der Arbo und gehen jetzt heuer in der Stube rein als hab nicht weinen wegzugeben das Geld sagte der Verspieler ist im Garten Scheindelreutel sich sie weißte so wo sie erzählt er hat ihr schon a viele nicht einmal gesagt als sie gefällt ihm. ständig wenn sie kommt in der Bäckerei nach Gebäck Kleibt der Reuss für ihr die beste Beigel in Semmel. Hocher ist nicht mehr kein Jungiger, die Augen seien, es er sind bei ihm Ruckalle und von oftem Räuchern sind bei ihm die Lippen zugeräuchert und verbräunt. Gefällt es ihr, was der Jung, weiß der Reuss, lieb schafft. Noch eine ganze Woche sitzen in Gas, herumreißen sich mit Händlerkiss und Händler, läufen von jürgende gepolzianten äußeren klolessen gewalten von schkäre mit gassen gehen ist gut zu hob ma mensch leben sehr vor weiß der heiß liebschaft aber sie weiß nicht wo sie im zu entfernen auf seine unzeiernischen hat es sie schon scheine ädliche jo sind der selnerere der rhetoriker als weg von ihr wer steinen wasser rein verfahren geworden denkt sie noch im geht euch noch im in den nächt in holem teamt se sind se week wissendig ganz geht also es fällt ich mir dazu mehr noch wie wegen em allein pracht sie von ihr kind was ist wie ein tropfen wasser bi der futter seine hats be nasche rettnisch mit dir wegen dem kind ihren frägt sie keimer nicht in der mund nicht kein wort wegen dem taten seinem wer wird morgen vermoiles zu bringen Er ist nicht ganz sicher, zu der Jink weiss nicht wegen ihrer Schand. Und sie macht weg seine Unzehrnissen. »Hot kassene Menasche«, geht sie ihm an Eizze, nimmt eine Weib, führt ein Stub und er wird auf ihren Spiel in Kurt den ganzen Tag. Er wird sich ausruhen. Menasche schreibt sich häufig von Drimmel und macht weg mit einem Gummeln in Manquette. »Hassene oben ist gar nicht«, sagt er, »der Ricker ist mit wem in Chassene zu oben?« In Keilerstub ist stickendick und dunkel, durch die kleine Fensterlach badrehrt seit man Tritt von Menschen allerlei Tritt. Von schweren Stiefeln und schmule weiberische Schichtlach, von kinderischen Borbese Fieslach und gelähmtes keinische Fies, durchgehendige Weiber beugen ein die Kappe, Und ich hab mal Blick in den Keller rein, kann ich etwas wieder sehen dort. Menasche nimmt der Reusch das eingelegte Teilstoff von Häusenkaschen und gibt Nachmann Geld zu gehen und bringen ihm eine Flasche Bromfen. Nachmann fehlt noch als er Sinn in der Hand zu nehmen Geld im Schabes. Menasche lacht von ihm. Wo ist der Ruf zu einem Bäcker? will er wissen. Nachmann Nehmt das Geld und geht durch der Hintertür zum Bierhaus, wo sie es vermacht von Frauen. Na, von der Seite verkauft man dort, trefft man mal rum. Scheindl wascht euch auf Leute, dem Futter das Kötzschlösel, macht ein Höring auf ein Teller, und e muss auf Menaschem, wo sie so viel trinkt. Menasche gießt ein Gläsel noch ein Gläsel, schwenkt dem Gurgel trinkendig, wie die Emessische Kurium, und verbeißt mit Hering. Trink Scheindl, bitte. Wenn Scheindl will nicht, leigt er es vor Nachmenen, die Schwesterlich seine, er will dem kleinen Mavrummerle. Er hat lieb, als man trinkt mit ihm. Noch hätte ich glücklich, wird er verschnöschget, aber anstatt während Freilach, wie andere Schickuren, wird er gar treurig. Er hat erzählt wegen seinem bitteren Leben, wo sie hat geharrt, wegen dem Taten seinem,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 Die ganze Welt hat mir schlecht getan, klug der Alle. Von seiner Reutig, kalletige Augen, rinnendrehen. Scheindel kann es nicht sein. Menasche, genug, bei sie ihm. Nichts schein, amans will so weinen. Menasche wisst euch die Augen mit der Hand und macht von sich a tell, verscheindelnden Augen, rett auf sich euch aus aller Dapper. A Schicka bin ich, rett er und klappt sich in Herz. A Kartoffenig, Scheindl rette mir aus und glätte mir den Achsel von nahem schabestigen Anzug. Mein Asches räute euch leicht nur auf Schmeichle. Scheindl rette mir der Verliebte, Col. Du bist der Einzige, was versteht mich. Keiner versteht mich nicht, nur du eine. Er streckt euch die Hände von den gummenen Manketten und betet sich, hab Kassene mit mir, Scheindl, und ich will feierer Mensch. Ich will kein gläserer Mäulchen nehmen,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 »Klug wie der Tug, der kleine Manse«, brummt er und winkt sie mit einem Neugel. »Hatsch, keiner, Stieb, weiß nicht genau, was der Fremde hat mit dem Wort gemeint zu suchen, wird unheimlich davon, und beschämt sich, dass einer der anderen mit Augen schreckt. Mehr von allen ist heute Nachmen. Er geht auf der Weg in den Winkel, Scheindel steckt rein in den Kopf zu den Keilen, »Hatsch, er hat gar nicht dort, was zu suchen.« Und sie wischt uns mit dem Vater ein Träger von euch. Könnte ihr zu behalten, ihr Zahn, redet sie wegen Futter, wo sie im Herdnisch von ihm sind, ist er weg. Gott im Himmel, verfallen wir aus Steinem Wasser, klugt sie. Mein Nasche sitzt mit einer kalt versteinerten Brunnen. Wir können es wissen, sei es gut oder schlecht. Von den kleinen Keilerfenstern scharen sich alles fies, wo sie gehen zum häufigsten Besserkissen und zurück. die zwei Schabesdicke Mechern erleichterlich auf den Tisch steigen, morgenschreuer dicke und verträgte. Der ganze Ruhmet von einer nurmen Schabesvernacht liegt darum seines Schultens. Kapitel 19 Zum Termin zum Tag von der drei Juh, wie Scheinlott aufgemacht mit dem Balbus, hat Nachmann aufgehört zu seinen Lehrjüngl und gewohren ein Gesellen in der Bäckerei. Er hat sehr gut gekannt, verknetet ein Kastenteig, upbacken ein Gebäckbräut beim Mäuven und verwaffnet ein Säckchen Mehl auf die Platzes, zugleich mit allen Gesellen. Der Ballabus hat ihm zugenommen mit Essen und Schlupfen und ihm gegeben für eine frühe Woche ein er Kurzfreie Bräut jeden Tag für daheim in der Halle auf Schabbes. Er hat ihm euch gegeben frühe Reus für heute Schleunen, er so soll büßlich weiß uparbeiten. Nachmen und genümmende zwanzig Ruppel und ois gemelligte Papierlauch gut in Käschen ist er behalten und er ois gelost sich auf der Wollewe zu der Gass, wie mir verkäuft, genützte Kleider gadei ois zu kleiden sich, wie vergesellen passt. Der Schrein, der gimme schoss ihm auf der Wollewe hob mit seiner flinken Neiser gleich da schmeckt in dem obgetrockenen Bucheruh wie viel Geld er horten kachene und nemm nicht a reus gelost bis wir er haben bei ihm nicht a reus genem mit dem letzten groschen so sa hoben verhandelt a steifen ausgepressten anzug von der samme billigste scheure a glanze geschier a billig tapelische mit der kleidsche mitten in a ville an obgetrocknen krawatel zum Papieren im Kellneru und an den Steckerle wo sie se abgenommene geworden von einer alten Schere und es hat noch gehabt da Bretteln damit Schaff seit sibm Hemsch seit acht Irad Norvus gehört noch eins von unserer rettende Gebicher, rekodiert in der Jüdische Volksbibliothek in Montreal und digitalisiert und beneit durch ein jüdischen Bichre Center in Amherst Massachusetts. Das Druckrecht gehört zu der Jüdische Volksbibliothek in dem Jüdischen Bichre Center. Der Koordinator von dem Projekt ist Jordan Kutzik, die Museek hat geschaffen Hankus Netzky. As er wild herren noch redden dicke Bücher, seid er so gut und habt a guck auf unser Webseitel auf www.jiddischbookcenter.org. www.jiddischbookcenter.org. Ich bin Jesaja Schäfer. As schenem Dank fahren zu hören sich. You've been listening to another of our redden dicke Bücher, Jiddisch Talking Books,